Det ved jeg Mils ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Thomas Heine Nielsen, lektor i klassisk græsk ved Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national leksikon. Hej Thomas, og velkommen til. Tak skal du have. Thomas, jeg har jo det her problem, at jeg skal lave en fremlæggelse om athensk demokrati. Det skulle du aldrig have sagt, Nej, ja. <laughs> det er rigtigt. Men du er simpelthen til at hjælpe mig. Hvad er athensk demokrati? Ja, yeah. altså... Athensk demokrati er jo på en måde, kan vi godt sige, en urform af det moderne demokrati, men det er en urform. Altså det edderskaller sig jo temmelig meget for den måde, vi nu om forstår øh, demokrati på. Men altså, Athensk demokrati er den måde, Athenerne styrer deres bystat på i perioden fra, vi er jo før kristig fødsel her, ikke? det er jo i oldtiden, det foregår det her, det er fra perioden fra 508 før kristig fødsel til 323. Før fødsel altså i de der næsten 200 år, har athenerne et politisk system, som de kalder demokratia. Og det, det er selvfølgelig derfra, at vores moderne ord, demokrati, stammer. Men det var nu nok alligevel temmelig meget anderledes end vores demokrati. Jeg tror, de færreste, som blev transporteret tilbage til, til oldtidens Athen, ville kunne genkende den forfatningsform, athenerne levede under der som et demokrati. For eksempel var det jo kun mænd, der havde adgang til at deltage i beslutningsprocesserne. Ikke? Det tror jeg jo nok, de fleste moderne demokrater vil synes var lidt trist. Ikke? Jeg tror, at mange ligesom mig har den forestilling om, at det er en masse gamle mænd, der rækker hånden op, når de siger, hvad de stemmer for og hvad de ikke stemmer for. Er det sådan, det skal forstås? Ja, altså det er i hvert fald mænd alle sammen, om de nu alle sammen er gamle der ved jeg jo selvfølgelig godt, at øh, man skal jo ikke være særlig gammel nu, om det underført, og før de unge mennesker synes, man er da vældig gammel. Men altså, man, man blev myndig i ting, når man var 20. Okay. Så altså, der har været mænd og drenge, ikke? Ja, men jeg tror da, det kan være rigtigt nok, at de lidt ældre har været i overtal, fordi de interesserede sig mere for de ting, der foregik der, og de unge ofte var øh, uden for byen som soldater, ikke? Så, ja. Kan du så kort opsummere Athens demokratis historie? Ja, som jeg sagde før, så bliver det indført ved en reform. Altså det indføres simpelthen ved en reform i år 508 før Kristi At det, det faktisk bliver det, at det en aristokrat der indfører det, nemlig den aristokrat der hedder Cleisthenes. Forud for demokratiets indførelse i ting, der havde man en sådan mere aristokratisk måde at, at styre bystaten på. Der var det store familier, eller klaner, kan vi måske kalde det, som, som lå i fejder med hinanden mm. om at blive den mest indflydelsesrige bystatens, af, af bystatens familier. Og øh, ham her, Kleisternes, han var kommet lidt i problemer i, i, i, i kampen mod øh, øh, sine rivaler der. Så Rivalen, han var op imod, han havde indkaldt spartanerne til at støtte sig. Øh, der havde været øh, mere eller mindre et kub, hvor man havde afsat nogle tyranner, som det havde spartanerne også hjulpet med. Så den ene indkaldte spartanerne, som hjælper, og Kleistines, vores ven, det, han, øh, han havde ikke rigtig nogen venner. Så den, en af de kilder, vi har øh, til det her, siger, han gjorde folket til sine venner. Så det vil altså sige, at han indrullerede, jeg tror godt, vi kan sige ja. de brede masser, øh, i sin fraktion, og øh, efter nogle forskellige tumulter og ting og sager, så endte det altså faktisk med, at han øh, indførte i samarbejde med folket, kunne indføre en række reformer, som lagde øh, både den, den beslutne, den lovgivende, og i nogen udstrækning også den udøvende magt, direkte i hænderne på Folket. Og det er, jo, det, er jo, det er jo mega spændende. Så det, du siger rent faktisk, det er, at der var altså den her klanleder, kan man kalde det. som ja, det Som ligesom øh, taber. <laughs> der er ja. ved at tabe stort. Ja. Ja. Og så tænker han, hvordan kan jeg overhovedet øh, ikke blive slået ja. hjælp kan man sige det, ja. sådan. Det, det. Og derfor så går han ud til alle de andre mennesker, der står ud og siger, ja. jeg vil faktisk, jeg er det bedste. Ja, præcis. Og så lægger han beslutningen og ansvaret hen i hænderne på dem, for måske at lægge det ligger lidt væk fra sig selv. Og det er jo måske grundstenen for ja, ja. Altså, jeg tror i og for sig... Altså, det er rigtigt, hvad du siger, det er, ikke? Ja. Jeg tror jeg for sig ikke, at det er hans egen idé. Jo, det er nok hans egen idé at benytte den her form i Athen. Men Athen er i modsætning til, hvad man ofte hører, faktisk ikke det første sted i Grækenland i antikken, hvor vi møder demokratiske øh, forfatningsformer. Så han har nok kendt et system, der mindede lidt om det fra nogle andre bystater, og så har han lavet sig inspirere af, hvordan man gjorde andre steder. Om Athenerne nu rent faktisk kaldte det demokratia lige fra starten, der svigter kilderne også. Det ved vi ikke. Men vi begynder i hvert fald at kalde det demokrati efter ganske kort tid. Slutter det på noget tidspunkt, det her? Eller er det bare gået helt videre til, til hvor vi er i dag, eller hvad? Altså, det atenske demokrati bliver jo afskaffet øh, i 323, fordi bystanden bliver besat af, af makedonske tropper, og som indfører en anden øh, øh, forfatningsform. Altså, der er jo så også senere perioder i Atens historie, hvor man har demokratiske forvaltningsformer. Der er jo også andre bystater, der har demokratier, som også fortsætter længere end det her. Men fra antikken's afslutning. Ah, lad os sige. Fra, fra Roms endelige inkorporering af, af den græske verden øh, under sit herredømme, lad os sige i 31.4. kristne, da Augustus vinder magten endegyldigt, der forsvinder demokratiet som. Som ægte antik demokrati er fra historien. Så der er ikke nogen organisk forbindelse mellem vores moderne demokrati og antikens demokrati, andet end ideologiske forbindelser, fordi de. De moderne teoretikere, der udviklede demokratien, for eksempel de amerikanske Founding Fathers, hmm. de, de kunne jo deres antikhistorie og havde, og havde lidt deres polyby også. Så de, de kendte godt til Antikens demokrati, og de, de lå sig i nogen grad inspirere af det, så der er en ideologisk sammenhæng, men der er ikke nogen organisk øh, sammenhæng, og der er jo slet ikke nogen, hvad skal vi sige, mæssig sammenhæng mellem de her to ting. Hvor er så det store vendepunkt ved Athens' demokrati ifølge dig? men det synes jeg godt, man kan sige. Det er jo øh, selve indførelsen der i, i 508. Øh, og så er der et nyt stort vendepunkt i, i 403 før Kristi hvor, hvor der havde raset en, en alvorlig borgerkrig øh, i Athen, hvor, hvor demokratiet faktisk havde været afskaffet et, et stykke tid et par år. Øh, og det førte til en meget, meget, meget blodig borgerkrig, øh, hvor, hvor øh, endte mere, at demokraterne vandt denne borgerkrig, faktisk grotesk nok med Spartas hjælp. Ja. Men der, der genindfører man demokratiet, og genindførselen af demokratiet i 403 er, er også en, en epokegørende ting. Men der var altså en borgerkrig mellem, ja. mellem demokrater og hvem og hvem? Og, og, og, og ikke demokratisk sådan noget. Jeg tror ikke, man kan sige, at de modstandere, de atiske demokrater havde i den borgerkrig der i slutningen af det 500 havde noget klart formuleret politisk program, men de var i hvert fald imod det bestående skyldes en lang række forhold, og der havde jo været krig i, i, i 30 år, og, og sådan nogle ting. Så der var nogen, der var blevet godt og grundigt træt af det, og de kubede demokratiet med Spartas støtte. Så altså, Spartanerne vendte altså på en tallerken i løbet af den her borgerkrig. De startede med at støtte oprør, eller de var faktisk ikke oprør, men det var en Junta-Sparta indsat efter en fredsforhandling, og så, så støttede de til sidst de demokratiske partisaner og oprørsstyrker og hjalp med at genindføre demokratiet. Så for Sparta var det ren magtpolitik, for Athenerne var sådan en slags overlevelseskamp for ja. demokratiet, ikke? Ja. Og så er det selvfølgelig afskaffelsen i, i, i 323. Det, det er ja, også... den skal man nok også have med. Det er også vigtigt ja. at vide. Jamen, æ, Thomas, hvorfor er det så vigtigt at lære om æ, Athens' demokrati? Jamen, det er jo fordi, at vi kan blive lidt klogere på os selv ved at fundere over. For eksempel sådan et forhold der, som jeg nævnte med, at kvinder ingen rettigheder havde i, i antikken. Ikke? Altså, her lærer vi jo for eksempel, at det er sandt, at, patriark at der har eksisteret patriarkalske samfundsformer. Og de kan jo være værd at studere alene af den grund. Man må jo, man må jo kende det. Man forsøger at afskaffe og nedlægge. Ikke? Og så, og den græske kultur er skamløst patriarkansk, og det, det er faktisk en god grund til at studere den. Vi behøver jo ikke kun at studere ting, vi beundrer. Vi kan jo også studere ting, som vi egentlig ikke bryder os om, hvis vi synes, de gør os klogere. Ikke? Og en anden ting øhm, er jo det her med, hvad folket egentlig er. Altså, grækerne brugte også ordet folket i to forskellige betydninger. Dels om øh, det, de opfattede som folket i almindelighed, altså hele folket, rige og fattige og alle under en hat, men de lidt mere bedre stillede og filosoffer og sådan nogle der, de brugte nærmest ordet folket i betydningen pøbel og rak. Ja, ja. Øh, og sådan, og det kender man jo også godt øh, fra noget, Men selv i den mest inklusive betydning af ordet, altså selv i den mest brede og dækkende betydning af ordet, var det langt fra alle, man tænkte på, når man brugte det. For det første var kvinderne jo ikke med. Men, de er ikke en del af folket at, gang, de, er, de er ikke en del af det. Og øh, fremmede tilflyttere bliver heller aldrig en del af det. Så dem, der er en del af, af, af folket, eller dem, som konstituerer folket i, i en, en sammenhæng, det er voksne mænd, over 20, altid en meget, meget lille bitte del af den samlede befolkning af hvilken som helst bystat. Så, så det, men sådan ville vi jo slet ikke acceptere, øh, at ordet folket blev brugt, vel? Så der har altså været en udvikling der, og der, man kan blive klog af at studere ting, der er anderledes end en selv. Altså, grækerne er lige som os på en lang række punkter, men på nogle punkter er de jo anderledes, og demokratiet er jo en af de ting, som, hvor, altså, når, når kvinder og, og indvandrere og sådan nogle slet, slet ingen del har i det, og slaver ikke mindst, ikke? Ja, så ville vi jo slet ikke uh, uh, altså godkende det som en demokrati. Men altså, tiderne var anderledes gang, og så vi kan se, der har faktisk sket en udvikling der. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse ja. om atens demokrati? Ja. Det ene, det er det her med, hvem folket er, ikke? Det, lige ja. for, det er altså en vigtig ting ja. at få understreget, at, at kvinder og indvandrere og slaver ingen andel havde. En anden ting er jo faktisk, og det er virkelig noget, der er dybt fascinerende. Altså, de antikke demokratier især tænkt, der ved vi virkelig noget om. Det var jo direkte demokratier. Ja. ja. ikke? Det var jo ikke indirekte eller repræsentative demokratier. Grækerne kunne aldrig finde på at vælge nogen til at beslutte for sig. Nej. Det, det. Sådan som vi gør Nej, det var direkte demokrati Når der var et eller andet, der skulle afgøres Så mødte man op på folkeforsamlingen Og så diskuterede man Indtil, at der var en afstemning Så beslutninger I, den, i de antikke demokrati De tages efter debat I bestemmende Forsamlinger ja. Og det foregik på den måde, som du selv nævnte man rækker, hånden op, ikke? man rækker hånden op Og alle tæller Altså ja. alle tæller for én, ikke? at der er ikke er nogen, der har mere vægt i stemmeafgivningen. Og det er vel eller... også lidt nemmere, når man ikke var så mange, fordi det var så lille ja. en andel, der blev anset, om nu løber jeg tegn ja. ja. med min hænger det, man, som folket. Man plejer jo gerne at sige, at de græske bystater var det, som jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det på dansk. Englænderne kaldte face-to-face society. Ja. Altså sådan nogle steder, hvor alle kendte hinanden. Det betyder nok, at det var alle de voksne mandlige borgere, der kendte hinanden. Ikke? Det er klart, man kan jo ikke kende alle slaverne og alle at altså, Mændene kendte hinanden i stort set i det fleste. Så det var det her med, hvem folket er. at ja. er det et, et, et direkte demokrati? Men du vil have tre ting. En tredje ting, ja. ja. Altså, her, øh, en ting, som jeg synes er, er smukt øh, ved det atenske demokrati, er faktisk det her med, at man sørger for, at fattige borgere rent faktisk har råd til at deltage i disse møder, hvor, hvor man træffer de afgørende beslutninger, ikke? De antikke samfund er jo sådan nogle økonomier, det er landbrugsøkonomier, og de fleste, de lever nok lige på soldegrænsen. Altså det er det, vi med et lidt fint ord kalder subsistensøkonomi. Og der kan der måske være en alvorlig strejkeregning i at tage en halv dag fri fra arbejdet, Og så nogle møder i folkeforsamlingen, de var omkring en halv dag, men den antikke stat subsidierer, Altså, altså betaler folk en halv dags løn for at møde op og del, for at deltage i møn, så de fattige mister altså ikke væsentlig indtægt ved at deltage i statens styrelse. Det er jo, det er jo klart, at her understøtter man faktisk nogle af de idealer, man har kontant. Det kunne vi jo faktisk godt lære noget af. Jamen, prøv at høre, Thomas, er der noget, vi mangler at komme ind på, sig? Næh, nee, ikke andet. End, altså, en del af filosofferne var jo ikke demokrater. At altså, sådan nogle en filosof, som Platon, hylder jo ikke øh, demokratiet. Men, han, men det var, fordi han betragtede det som pøbel, vel? Ikke? Lille fodnote, man kan have med i fremlægelsen. Ja, det kan man, at, at det, var, det var faktisk... Sjovt nok kender vi mere til kritikken af demokratiet i oldtiden end til demokraternes egen opfattelse af det. Det er sådan noget, vi må sammenstykke fra mange forskellige kilder, men for kritikken der kan vi bare slå op hos og læse eller hos rejstolæs. Der er masser af kritik der. Mm. Tak Thomas, fordi du vil hjælpe mig med min ja, fremlæggelse. Bestemt. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Lexma der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven ude. Har I brug for mere info, kan I gå ind på lex.dk der er Danmarks nationale Leksikon, og læse flere artikler, skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.